Godmiddag. Ja, då är vi här igen med önskeprogrammet. Det här är Ivo Gren som sitter vid rattarna plus tre tekniker idag som slänger på skivor och drar av dem och har sig. Hoppas det är trevligt. Ja, familjen Viberg på Norregatan i Hälsleholm. De ringde på nyårsdagen och förklarade för mig att Örkeljånga visst inte låg i mörkaste Småland. Ja, det är väldigt ledsen för.